обстріл порту припинився. До слова, есмінцю перепало на горіхи. З сюркуфа в його ніс влучила радіокерована ракета. Мішель, дядечко і я негайно вирушили до американців літаком. За півгодини ми вже були в новому Вашингтоні. Перша зустріч видалася дуже емоційною. Американці поводилися вкрай зверхньо. Мішель був змушений нагадати, що без нас... Вони стали б здобиччю морських чудовиськ, чи помирали б від голоду на кораблях без мазуту. Зрештою призначили розслідувальну комісію у складі Джинса, Сміта, мого дядечка, мене та брата Взліка Іззі. Двоє американців грали чесно і визнали провину своїх співвітчизників. Їх засудили на 10 років ув'язнення. Сві отримали 10 тисяч наконечників як відшкодування. Як не дивно, але після цієї загрози наші стосунки поліпшилися. Наприкінці 2010 року вони стали достатньо міцними, аби запропонувати заснування Сполучених Штатів Телусу. 7 січня 2011 року зібралася конференція з представників американців, канадців, аргентинців, норвежців і французів. Прийняли федеральну конституцію. Вона зберігала за кожними штатів широку автономію, але при цьому встановлювала федеральний уряд, який засідав у місті, закладеному при злитті Дронни і Дордоні. Саме там, де ми вперше вбили тигрозавра. Це Юніон. 200 квадратних кілометрів стали федеральною землею. Було складно переконати американців у непорушності права свій на їхні землі. Зрештою, цю територію звели до батьківщини наших союзників, або до земель сві, які з'єднаються з нами впродовж ста наступних років. Засновані в майбутньому колонії отримали статус федеральних, поки їхнє населення не досягало 50 тисяч осіб. Тоді вони переходили б у ранг штатів із правом ухвалення власних внутрішніх конституцій. 25 серпня 2012 року федеральний уряд зібрався вперше, і мого дядечка обрали президентом Сполучених Штатів Телусу. Уперше над нами майорів федеральний прапор, опівнічно-синій із п'ятьма білими зірками, що символізували п'ять штатів-засновників – Нову Америку, Нову Францію, Аргентину, Телурійську Канаду і Норвегію. Офіційними мовами стала англійська і французька. Не заглиблюватимуся в деталі проголосованих законів. Ви знаєте, вони досі діють. Лише федеральному уряду дозволялося мати військо, флот, авіацію та виробництво зброї. Думаючи наперед, ми надали також йому виключне право на атомну енергію. Рано чи пізно ми отримали б доступ до неї на телусі. Прокладений шлях Відтоді минуло півсотні років. Телус зробив чимало обертів. Дядечко сім років очолював федерацію і повністю присвятив цей час організації. Ми клали залізницю, думаючи радше про майбутнє, ніж про теперішнє, адже тоді населення перевищувало 25 тисяч душ. Утім, зростало воно швидкими темпами. Запасів було вдосталь, врожаї вражали, у родинах було багато дітей. У мене, приміром, одинадцять і всі вціліли, у Мішеля – вісім. У середньому кожна родина мала шість дітей у першому поколінні і сім у другому. Усупереч нашим побоюванням, нових епідемій не було. Натомість ми констатували дивовижне збільшення середнього людського зросту. На землі середній зріст становив 1,65 метри. Це приблизно був і французький показник теж. Нині ж у Новій Франції середній зріст досягнув 1,78 метри. У Новій Америці – 1,82, у Норвегії – 1,86 метра. І лише аргентинці та їх нащадки залишалися в земній нормі – 1,71 метра. При наступних президентах, американці Кроуфорді та норвежці Гансені, ми зосередили свої зусилля на промисловості. У нас був авіаційний завод, здатний будувати не лише вже відомі моделі, а й випробувати нові. Американський інженер Стоун утілив на телусі свою земну ідею, і його літак «Комета» побив усі можливі рекорди висоти. Ми продовжували досліджувати свій новий дім. Решта мого життя пішла на складання карт топографічних і геологічних разом із двома моїми американськими колегами, а згодом із трьома своїми старшими з одинадцяти синів – Бернаром, Жаком і Мартеном. Я облетів усю планету, перетнув більшість її океанів, пройшовся по величезній кількості островів і континентів. Ми робили неймовірні відкриття – Утім, ми мали знаряддя, про яке не могли й мріяти Колумб і Васко да Гама. Я задихався на екваторі при 60 градусах. Мерс на полюсах, бився з червоними, чорними і жовтими сві. Вступав із ними в союзи, виходив на двобій із кальмарами і гідрами. І мені було дуже страшно. Мене завжди супроводжував Мішель, а Мартіна чекала, часом упродовж багатьох місяців. Я не присвоюю собі всі ці відкриття, аж ніяк. Без мужності й кмітливості матросів і льотчиків вони були б неможливі. Допомога Мішеля була безцінною. Вже не кажучи про те, що без відданості дружини я не подолав би жахливу болотяну лихоманку, яка на півроку прикувала мене до ліжка, коли я повернувся з третьої експедиції. Тричі Мартіна супроводжувала мене, як завжди, ділячи турботи і небезпеки без скарг. Я був не один такий. Нас усіх охопила пристрасть до відкриттів. Хіба можна забути подвиг Поля Бранже і Натаніеля Готорна, які вирушили автівкою на південь, об'їхали весь старий континент, загубили авто на відстані понад 7 тисяч кілометрів від Нової Франції та повернулися пішки» долаючи голіафів, тигрозаврів і ворожих аборигенів, чи пригоди капітана Унсета, тестя Мішеля, який разом зі своїм сином Еріком і ще тринадцятьма відчайдухами на борту Сміливця здійснив першу навколосвітню подорож за сім місяців і двадцять днів. Через двадцять років після першого візиту ми з Мішелем знову побачили таємничий острів. Там нічого не змінилося. Лише дивних уламків на землі побільшало. Ми знову ввійшли до кабіни, де так і залишалася муміфікована рука, і побачили сліди своїх кроків, що збереглися в захисті від вітрів і бур. На зворотному шляху навідалися до міста катапульт. Цього разу з нами був син Взліка, С'ю. Він вступив у контакт із червоними сві, які виробляли сталь. Ватажок показав нам примітивні печі, в яких її робили. Він погодився розповісти нам місцеву легенду. Більше півтисячі талурійських років тому три дивні істоти прибули на човні, який рухався сам собою на кам'янисту косу на південь від сучасного міста. Коли на істот напали, вони захищалися, метаючи вогонь. Ватажок уточнив, не короткі стріли, які роблять бум, як наші, а довгі блакитні вогні. Через кілька днів їх заскочили в вісні і взяли в полон. У племені була запекла суперечка щодо полонених. Чому, ніхто вже не пам'ятав, і частина червоних сві вирушили на північ. Саме від них походять родичі взліка. Чужинці швидко вивчили мову та навчили сві варити метал. Двічі вони рятували плем'я, змушена відступати через напади Сльвіпів. Вони кидали вогонь. Вони явно чекали чогось із неба. А згодом померли, написавши довгу книгу, яку зберігали як скарб у храмовій печері разом із рештою їхніх речей. Я попросив змалювати чужинців. Ватажок не міг, натомість відвів нас до храму. Там один дуже старий свій показав нам малюнки. Три довгоногі постаті з головою і тілом, подібними до наших, але з довжелезними руками, які звисали до землі, і одним оком, дбайливо виписаним посередині лоба. Порівнявши намальованих поруч свій, я оцінив їхній зріст – приблизно два з половиною метри. Тоді ми попросили дозволу подивитися на священні предмети то були три металеві книги, схожі на знайдені нами на таємничому острові, кілька зрозумілих інструментів та рештки зброї, яка метала вогні. Три трубки завдовжки 70 сантиметрів розширені з одного кінця та зварені зсередини. Різьба на протилежних кінцях указувала на те, що частину зброї втрачено. Можливо, таємничі істоти вирішили не залишати таку потужну зброю в руках дикунів. Нарешті ми побачили зшиту з пергаменту книгу завтовшки приблизно 500 сторінок та помережану тими ж знаками, що й у металевих книжках. І поки я гнітив себе думками, що ніхто ніколи не зможе прочитати ці письмена, старий Сві запевнив, що може читати і писати їхньою мовою. Після довгих умовлянь він таки взяв її до рук, явно догори дригом, і промовив «Телір, телір, ти телір! Ти Тим, хто прибуде запізно, наші вітання! Ми сподівалися до останнього. Нині ж двоє вже мертві. Нам уже ніколи не побачити знову телір. Не ображайте сві, які були такі добрі до нас!» І замовк «Далі я прочитати не можу», – сказав старий свій. «Мені вдалося отримати від нього зізнання...» що вивчені на пам'ять перші рядки передавали від жреця до жреця. А слово «телір» було свого роду паролем, яким треба було скористатись, якби чужинці знову висадилися на телусі. Жрець також зізнався, що книга була білінгвою, написаною частково мовою свій і приблизно середині чужинською мовою. Хай там як, це вже було цінним ключем для дешифровки – тож я забрав копію з собою. Не раз я сидів над почорнілими аркушами, всіяними химерними знаками. Не раз спізнювався на роботу, намагаючись перекласти їх за допомогою взліка. Так мені й не стало на це часу. Висмикуючи окремі речення, я лише збільшував свою цікавість, не маючи змоги її задовольнити. Ішлося про телір – Чудовиськ, катастрофи, про кригу і страх. Нині книга зберігається в юніоні, і мій онука Нрі та онука Взліка Гої, олюднений сві, досі намагаються її перекласти. Здається, істоти, які її написали, прилетіли з першої зовнішньої планети, близької до Телусу, яку ми звемо Аресом, за аналогією з Марсом і з нашої старої сонячної системи. Хто зна, можливо, я проживу достатньо, щоб дізнатися розгадку. Та онучкам варто поквапитися. Ми проклали вам шлях. Лишається йти ним. Ні, ми не вирішили всіх проблем. Черга за вами. Дві найважливіші нікуди не поділися. Перша – співіснування двох розумних видів на одній планеті. Тут може бути лише три рішення. Винищення нас, звісно, це найгірший для нас варіант, винищення сві, а ми б цього не хотіли, або ж сприйняття їх як рівних, що тягне за собою їхню інтеграцію до Сполучених Штатів Телусу, проти чого поки що виступають американці. Для мене рішення давно ухвалене. Вони такі ж, як ми, а в дечому навіть досконаліші за нас. Як приклад, Математичний геній Гої, якого ніхто з нас не в змозі збагнути. Друга проблема – це співіснування в одній зірковій системі з іншим розумним видом. Звісно, якщо незнайомці з таємничого острова справді походять з Аресу. Якщо вони повернуться на телус до того, як ми зможемо полетіти в космос, певно ми радітимемо, маючи за засоюзників. Епілог Ну ось, я закінчив Щойно спалив свої зошити Зовні сяє Геліос Сол уже сів Зі свого будинку, розташованого на самому краю Кобальціті Я бачу поля зеленої пшениці Мій правнук Жан повертається зі школи у небі зависнув літак, усе спокійно. Повз вулицею проходять сві, вони розмовляють із людьми французькою. Кобальціті налічує 25 тисяч мешканців. У вікно я бачу баню Мон-Парі, обсерваторії, де мій дядечко мав щастя дослідити Арес за допомогою великого телескопа який ми доставили сюди більше сорока років тому. Щойно пройшла онука Мішеля, білява Мартіна, неймовірно схожа на мою Мартіну. А поруч із нею мій онук Клод. Та все це майбутнє. Ваше майбутнє, громадяни Сполучених Штатів Телусу.